el que seria el número 53 de l'Espai Vital. Un Espai Vital que avui està més content que mai. I vostès diran, per què? Doncs perquè avui la Meritxell està amb nosaltres. Meritxell, hola, què tal? Hola, ja de venir una altra vegada a Meritxell. Home, tu pensa que, que, que sempre tenim, i ho diem, tenim la Meritxell enllaonada. Avui no. No. Avui no, avui em teniu aquí presenta, Avui està present. està present Com aquesta dona que parla ara mateix La Teresa Diviu Que teníem un repte ah, No sí, de la sí. setmana passada sinó de fa dues setmanes De fa dues setmanes Perquè la setmana passada sí, no hem no tenir programa eh, Era un repte Quin era aquest repte que teníem tu i jo? Po pues era els que i la salsa dels que el bé. Ell em va dir si us podien fer el forn. Jo sé que uss podem fer el forn. Sí, Sí I ens ho la recepta avui. Pos pues clar que sígui els he fer per vosaltres jo. Jo pregunto, tin els meus contactes i ens donen la recepta i ens m'ho donen tot molt perquè bé. vegis que hi gent molt bé Teresa, doncs cap al final del programa eh, la recepta calçots adaptats de la Teresa Diviu i també tenim amb nosaltres el Josep Senra, i ja el coneix amb vostès ja ha passat una pila de cops per a aquest programa? Molts, molts no, alguns sí, eh? Una pila de cops, perquè a, a més ens interessa molt que passi per aquí. Ell és el president de l'associació del Parkinson, la delegació Sardanyola de, de l'associació sí. la, del Parkinson, Sardanyola Associació Ripollet. Associació Catalana de Parkinson Delegació Sardanyola Ripollet. És que és difícil. No, home, no, ja els dic jo. És, oscur, eh? és difícil, com, com l'enfermetat que l'altre dia vam tractar del Freddy, com es deia, Maritxell, i tu li vas fer oh, no. l'entrevista. Això, això em va costar mi, eh? He de dir que la, a la primera no em va sortir, ja, ja perquè és que allò de les mioclònies generalment... Eh, eh. No sé com Pro Progressiva, juvenil. eh? <laughs> Epilepsia juvenil amb mioclònies generalitzades. Bueno, mira, no sé, mira, mira, un moment, un moment, Pistò un moment, és, un, moment. Eh? un moment, el que farem ara és que el Freddy ens digui realment quin era l'enfermetat, perquè don la casualitat que el Freddy està avui amb nosaltres. Freddy, què tal? Benvingut. Benvinguts. Aviam, eh, com es deia? Epilèpsia juvenil amb mioclònia secundàriament generalitzada. Ah, secundàriament. Eh, ho, has, ho has vist, no? És que... Epilèpsia juvenil amb mioclònia secundàriament generalitzada. Toma, i què d'això? Jo sí, no havia sentit parlar mai d'aquesta malaltia. Eh? Bueno, epilèpsia con, sí, un, epilèpsia un, con una... alguna variante. Sí. Unes quantes, unes quantes. Eh? Molt bé, doncs senyors, amb 3, 2 o 1, comencem. Això és Espai Vital. El Cocarmi és... Eh, què és el Cocarmi, Txell? És el Comitè de Representants de Minus Vàlids. Comitè Català, Català de Representants de minusvàlids.. Sí. Exactament. Doncs el Cocarmi ha tret de nou el concurs eh, de grans figures o el concurs de nous genis doncs molt bé, és per artistes amb discapacitat si saps pintar i ets discapacitat, et pots presentar doncs si us sembla bé comencem, en relaxem i això que acabem de començar però en relaxem i de seguida parlem del Parkinson anem amb Cocarmi escolteu, escolteu El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, conjuntament amb l'obra social de la Caja d'Ahorros del Mediterrani i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Audició Social i Ciutadania de la Generalitat han obert la convocatòria per al quart concurs i exposició de pintura 9 genis, adreçat a persones amb discapacitat. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Francesc Pérez perquè ens expliqui més coses d'aquest concurs tan especial. Molt bon dia! Bon dia. Molt bon dia. Aviam, eh, en què consisteix aquest concurs? Aquest concurs consisteix en realment fer un esforç perquè les persones amb discapacitat realment eh, es vegin plasmades a través de la seva plasticitat, tota la seva potenciitat en, en el nivell de pintures, de concurs, ser, diguem, en al nivell de cultura. Eh? Uh -huh. O sí, sigui, que el que vol és, eh, és en pintura només o també altres arts? No, al principi el concurs es, es llegeix a la pintura, només, eh? Uh -huh. seran obres en pintura, hi ha unes fases que estan exposades a la pàgina del Cocarni, i, evidentment, a les pàgines de la Generalitat, en la qual tota persona amb discapacitat major de 18 anys no es pot presentar-s'hi. Bé, i hi haurà premi o com? Sí, aquests hi ha categories de premis, amb uns, amb uns imports, eh? amb unes retribucions econòmiques... Per, ja ho hagin premis per cada categoria de capacitat i després també per l'entitat que reuneixi més premis diguem de més per obres que s'hagin publicat uh -huh. i a més a més aquestes obres eh, no sé si totes o les guanyadores es posaran també? aquestes es posaran, sí, sí, sí, sí. Les, les guanyadores o totes? No? no totes, totes, el que fem sempre eh, ha sigut sempre al llarg de tots els anys que s'ha fet el concurs d'Aquí Turanòs és posar les obres totes les que han participat Evidentment, després s'assignifica cada guanyador, però totes pensem que tenen el mateix dret a, a exhibir-se perquè l'esforç és el que compta. Després, evidentment, cada una està valorada pel jurat i té l'artició econòmica que hem comentat abans, però tot l'esforç que fan totes les persones doncs, queda plasmat amb l'exposició que es fora. I a on podrem veure aquesta exposició? Aquesta exposició, si no estic equivocat, es veurà al Museu d'Història aquest uh -huh. any, de Catalunya, que és davant, del, davant de la Punxeteria Socialista de la Ciutadania, i aleshores doncs, bueno, aquesta exposició estarà oberta per a tothom que la vulgui veure. Bon lloc, Moció d'Història de Catalunya, eh? podrem veure l'exposició. Són moltes les persones amb discapacitats diferents que es presenten a aquest concurs? Bom, estem parlant d'un nombre elevat, perquè cada any la supera, no? perquè cada any té més volada, evidentment, el concurs, i... L'any passat, si no recordo malament, estic per una memòria, jo crec que van ser unes 400 o obres. Vull dir, aquest any m'imagino que les superarem i per tant estem parlant d'un volum important de treball de les persones amb discapacitat. Solament a Catalunya o també és un concurs per a tot Espanya? No, en principi només és a Catalunya. Eh? A... L'àmbit és català, sí, sí. sí. sí, sí. És català. I què tal les obres? Quina qualitat veuen? Home, a veure, des del punt de vista, diguem no tècnic, jo penso que totes les hores tenen el seu valor per l'esforç que comentava abans. Evidentment, després entra el jurat, que són gent en el món de bases plàstiques, parlem de Xeve Mariscal, parlem de Carlos Taché, d'un galerista, parlem de el, el Miracle, i a més donen tota l'argumentació pictòrica al respecte, no? Però jo que la noia de les obres és adequat, i ho diria de tot, hi ha obres més bones, més dolentes, com a tot arreu, no? i això és la, la gràcia del concurs d'aquesta pluralitat, no només amb les persones que participen, sinó també amb les obres. Uh -huh. Així doncs, com deiem un concurs de pintura eh, adreçat a persones amb diferents discapacitats a partir de 18 anys, uh -huh. i diem diferents capacitats, vull dir que eh, pues, hi han físiques, psíquiques, sensorials, etc etc. no? Exacte, nosaltres Carmi l'Ocàrmico representem les discapacitats de Catalunya, és a dir, la malaltia mental la discapacitat física, la discapacitat natural, l'auditiva i la visual i l'intel·lectual. Per tant, dintre d'aquest concurs d'espoix de pintura en eugenics, estan representades totes les discapacitats i cada una té els seus premis amb la funció de la seva discapacitat. Eh? Uh -huh. I a, a, al marge del premi, eh, del premi material que es dona i del fet de veure exposada la teva obra, amb aquest concurs també suposo que té altres objectius, no? Què és el que pretén, també? Home, jo penso que és un esforç aquí, com tu deies a l'entrada de l'entrevista, és un esforç que em fet Cocarmi, com a representant de tota la plataforma de les capacitats, després la Caja d'Euros Mediterranias, que evidentment és el patrocinador més important i el que porta tot el tema monetari a nivell de premis, i després un tema molt important, que jo penso que és l'implicació de l'administració. L'administració a principi hem començat amb el Departament d'Excessual i Ciutadania i després hem afegit el Departament de Cultura. Vull dir que això jo penso que ens dona una visió més ampla del simple concurs, és a dir, hem d'intentar normalitzar també les aptituds i actituds de les la Generalitat. Jo penso que aquesta és una eina més de les moltes que es mouen dintre del cocarmi, que ajudarà una mica a sensibilitzar la societat, de que les persones de també tenen altres valors. Uh -huh. I suposo que de cara també a les persones afectades, als discapacitats, també suposa un valor afegit, no? incentivar una mica no? també les seves aptituds. Exacte, jo penso que és una mica un conjunt de tot. Jo penso que les persones de discapacitat una mica mm, reconfortades amb l'esforç que fan a diari. La gent, evidentment, aquí estem parlant de pintures i la gent que es va ser amb el món de discapacitat, altres la tindran amb un literari, altres la tindran altres aspectes de la seva vida, però la gent que té una discapacitat i, evidentment, té una societat pictòrica o plàstica, doncs jo penso que aquest tipus de concurs ens motiva també a, a, a fer una mica més fàcil o més gratificant la seva obra. Molt bé. Recordem que poden participar, doncs, persones amb discapacitats majors de 18 anys uh -huh. i en aquesta edició el tema de les pintures a presentar concurs és la natura, eh? La natura i la biodiversitat, vull dir que hi ha un tema... Sí, sí, sí, cada any hi ha un tema lligat amb el medi natural i medi ambient, que sempre s'ha pogut lligar amb aquests aspectes genèrics, i després s'especifica amb un, un diguem-ne, molt concret. Aquestes eines d'aturament biodiversitat, reimpassats, si no recordo malament, l'aigua o el foc. Vull dir, anem, anem variant una mica, diguem-ne, els temes, però vull dir, dintre dels aspectes de relacionats amb el medi natural i medi ambient, sempre. Uh, recordem que s'han de lliurar les obres uh, entre el 16 i el 20 d'abril. A on s'han de lliurar? S'han de lliure a la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania. Allà la recolliran totes, tindrem dos persones que coordinaran tot el concurs de nous i després ja farem la deliberació del jurat, es publicaran els guanyadors i farem l'acte el dia que fixem per poder donar els premis i evidentment l'exposició com és la història de Catalunya abans. De totes maneres, recordem, les persones que ens estiguin escoltant i diguin home, jo també vull participar, eh, es poden informar trucant o mirant què exactament, aviam. Mira, des de la pàgina web del CoCARMI, de, o trucant al CoCARMI, des de la pàgina web del Departament d'Acció Social i Cultura i a la Caja de Oros Mediterrània, és a dir, s'obtenen quatre punts d'informació i derivarem, evidentment, a aquestes persones amb tota la informació possible. I, evidentment, a les pàgines web d'aquestes quatre entitats que he comentat, estan penjats totes les bases del concurs. Molt bé, doncs senyor Francesc Pérez, president de Cocarmi, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i que vagi bé. Eh? Moltes gràcies a vosaltres. Molts èxits. Igualment, adeu. Doncs ja ho veieu, en una entrevista que ha realitzat, que no ho havia dit, la Maria José Ruiz, que és una de les col·laboradores de l'Espai Vital. El Cocarmi, si sabeu, sou artistes, us creieu que sou grans artistes i feu grans obres i penseu que podeu guanyar un premi, per què no? Truqueu al Cocarmi. Bueno, aquí hi ha un altre tema, per favor. Nosaltres, des de l'associació de Parkinson, mm -hmm. ja fa 5 anys que estem fent una labor com aquesta. Nosaltres eh, convoquem cada any... Eh, un concurs de pintura fotografia uh -huh. i relatos dels malalts de Parkinson i aquest any fem la entrega dels diplomes i els premis el dia 18 d'abril en l'Associació Catalana de Parkinson sí. per a tot Espanya. O sigui que faltaran només... Falten set dies perquè es facin aquesta entrega. Sí, sí, vull dies. dir que ja està... Ja estan concedits els ja premis estan... i llavors eh, l'any passat es van fer l'entrega de premis al Teatre Nacional de Catalunya però aquest any estava ocupada aquestes fetxes i ho farem al carrer Padilla. Si invitar, si voleu, el dia 18 de les 6 de la tarda farem una festa per a l'entrega de premis mm -hmm. de los relatos, dels quadros pintats. I de, a l'exposició de fotografies. Uh, aquests premis sí. aquests premis només s'hi poden presentar malalts de Parkinson? Home, normalment no és que, no és que tanquem les portes a ningú altra, però esclar, ho fem dintre de, de l'Associació Espanyola de Parkinson i esclar, pues, concorrent de tota Espanya. Uh -huh. Aquest senyor que escolten ja l'he presentat al començament del programa, el torno a presentar. És el Josep Senra, ja saben vostès, Parkinson, Cerdanyola, Ripollès. I vostès diran, què fa el senyor Senra aquí? Eh, Home. doncs és que hi han activitats per un tubo Home, eh, jo, jo, no per no, no un tubo, jo, clar, nosaltres ara el dia 11 d'abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson. Ah. o sigui que és mundialment i a tots els països fan conferències, fan entrevistes i fan relatos per analitzar el que és la malaltia i ajudar els malalts. I en aquest país, avui tal dia com avui, 11 11 d'abril sí. tal dia com avui sí. és el Dia Mundial del Parkinson i per això està el senyor Sembra aquí. Nosaltres avui eh, tenim concretat eh, una obra de teatre, al Teatre de Victoria, que la companyia de Goll de Goll col·labora sempre... De Goll de Gom. De Goll de Gom. Ara. De, eh, col·labora sempre amb la, la Federació Catalana de Parkinson uh -huh. i té el 50% del teatre per als malars de Parkinson Llavors, eh, l'obra que es eh, posa en escena serà gris sí. estan invitats tots a passar-hi por taquilla i que vagin allà. ah i molt, que eh? es recaptarà serà per associació. Sí, per l'associació, per les investigacions que estem fent i tot el sistema que estem llevant a terme. Conteixo que això avui en dia s'està investigant molt aquesta malaltia, exactament es va presentar fa qüestió de 12 dies abans, el dia 26 de, de març, al Hospital de Sant Pau, la nova tècnica hi ha ja ara d'uns parxes que s'han posat en pràctica en els de Parkinson uh -huh. per evitar una quantitat gran de medicaments i donar una estabilització molt important a la malaltia. El meu, bueno, un parent meu, un parent meu, ell eh, també és malalt de Parkinson, sí. vostè el coneix... Sí. I si va comentar eh, l'existència d'aquests parxes ja estan a la venda? Sí, sí, avui en dia ja s'estan recetant. Eh? Ja es poden? És a dir, si vas al metge i li demanes un parxe... Per, bueno, par... no, és, no és anar al metge i demanar-li un, un parxe. No, vull dir, un metge que eh, ja, no, no, ja et coneix... Anar-hi tu... amb el neuròleg que s'està portant sí. a el medicament que estàs prenent mm -hmm. i llavors ell veuràs si és necessari que puc posar-te els parxes aquests per eliminar una setlla de pastilles. Sí. És una avantatge per l'estat també. Mm -hmm. i això estan unes parts de rotigotina rot rot rotigotina oh, <laughs> avui ja estem de noms no sé si. rotigotina en... mioclonia degenerativa o I generativa pues en, aquí en, en la delegació de Saranyol hi ha quatre persones que el porten i mm els -hmm. resultats són estupendos molt bé Eso en quant a, a medicaments sí. també tenim eh, han sigut pioners dins d'Espanya mm -hmm. la nova tècnica implantació de la dopamina a través del duodeno sí. que de mi, la tercera persona en Espanya era d'aquí de Ripollet mm -hmm. que els resultats han sigut guanyar uns 80% Aviam, eh, jo podria deixar anar, però què és això? Què és això? De, de, de, de, en el no, diodeno no, le meto dopamina. Com no, no, ho fem això? No, molt fàcil, molt sí. fàcil. Mira, aquí hi un tema que és el següent. O sigui, la cirurgia ha avançat molt al Parkinson. Sí. Però eh, el medicació, la medicació més bona que hi ha avui en dia, que és la dopamina, llavors això era un problema. Perquè en pastilles havia un moment que feia unes fluctuacions. Subia i baixava i... Llavors es va experimentar a través de Suècia un tipus d'una bomba petita, una bomba inyectora petita, sí. llavors es fa una trepanació a través de l'intestino sí. i se posa un catèter i llavors a la sortida d'aquest catèter s'implanta la bomba aquesta de dopamina. Mm -hmm. Què pot ser Que va regulant durant tot el dia la dosi necessària perquè el marc Parkinson tingui una qualitat de vida molt millor. Ah, deixen de tremolar la gent. Sí, sí, deixen de tremolar i poden caminar. Aquest malalt de Ripollet, i no feia sí. Ripollet, sí. aquest home eh, no se podia ni moure d'una cadira. Uh -huh. se va tindre de deixar de vindre de recuperació perquè no es veia capat ni de caminar ara ve cada dia a recuperació, lleva la seva bomba té els seus problemes però els seus contres, estan uh -huh. en fase d'estudi però és divino el que ha millorat aquest home Ai senyors senyors, senyors quants avenços amb les malalties i quants de nosaltres i dic nosaltres voldríem que haguessin també avenços per, per les bé. malalties que la resta patim. És, és, és que... molt important la investigació que s'està fent amb Parkinson. Molt, molt, molt. Molt, molt, important, molt important, igual molt. que amb Alzheimer. Sí, Am... però són dos malalties molt diferents. Sí, eh? o sigui, sí. La medicació no és la mateixa sí. i les proves són diferents, però vaja, Alzheimer està avançant també molt. Ah és important, és important que seguim. Que us sembla si fem una volteta per aquí pel Vallès i coneixem les últimes notícies sanitàries que han aparegut? Mol bé, jo estic disposat a escoltar-les. Sí, doncs somi. Estàs escrintant Espai Vital. I la primera persona amb la que ens posem en contacte és la Sílvia Díaz des de Moncada. Hola, Sílvia. Hola, molt bona tarda des de Moncada i Reixac. Salutacions a l'Espai Vital. Avui us parlarem de la Comissió de Necessitats Educatives Especials, una entitat de la qual ja hem parlat en diverses ocasions, que hem de dir que ja compta amb un web propi, que és comisioner.moncada.cat. Es va presentar oficialment el dia 11 de març, durant l'última reunió o periòdica convocada per aquest col·lectiu. La pàgina permet que qualsevol persona contacti amb la comissió, fer aportacions i conèixer de primera mà les accions que aquest grup està duent a terme. El col·lectiu també ha editat amb la col·laboració de l'Ajuntament un díptic explicant quins són els seus objectius i el seu pla de treball que se'n repartirà pels centres escolars i serveis directament relacionats amb l'educació i els infants. Una de les principals fites que, a més, ha marcat la Comissió de Necessitats Educatives i Especials per al curs vinent és aconseguir que hi hagi al municipi una aula destinada a infants amb aquestes necessitats especials per tal que puguin ser escolaritzats a la seva ciutat sense haver de sortir fora. Recordem que aquest grup de treball va néixer a final de l'any 2006 i està format per pares i mares d'infants amb necessitats educatives especials. També hi ha representants de l'Ajuntament i d'altres serveis que treballen directament amb aquest tipus d'infants. I també hem de dir-vos, com a nota curiosa, que l'AMPA d'un col·legi d'aquí de Montcada, el col·legi Reixac, ha decidit participar en l'experiència d'Educant la Diferència programant en la seva festa esportivo o cultural, que serà el dia 21 d'abril, una gincama de les discapacitats. L'objectiu de l'activitat és que els pares i els infants es posin per uns minuts en la pell d'una persona discapacitada per veure què és el que senten i com viuen aquestes persones. Doncs aquesta és la que us passem aquesta setmana des de Moncada. Molt bona tarda, fins setmana vinent. Molt bona tarda, Sílvia. La Judí González és, eh, és periodista d'informatius de Barberà, Radio Barberà, i ens en fa, com sempre, 5 cèntims. Bona tarda, a l'últim ple del consistori Barberenc celebrat el passat dimecres es va aprovar una moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió sobre la inclusió de nous serveis i prestacions en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut relacionats amb les prestacions odontològiques, oftalmològiques i de salut mental. Així doncs es va acordar instar el Govern de la Generalitat perquè en el marc del procés d'actualització de la cartera de serveis i prestacions del Sistema Nacional de Salut demani al Govern de l'Estat, entre altres, l'establiment d'un pla de salut bucodental dirigit a la totalitat de nens i nenes d'entre 7 i 15 anys i a les persones amb discapacitat amb independència de la seva edat. A més a més, el desenvolupament d'una xarxa de serveis relacionats amb la salut mental que incloguin, entre altres, activitats de qualitat, rehabilitació i integració social. A més, la inclusió dins el catàleg de les intervencions reparadores dels problemes de reflexió visual, miopia i permetopria i que necessitin tecnologia láser i la incorporació de criteris de medicina preventiva en l'àmbit de l'audontologia. També demanar que es contempli la dotació d'un fons pressupostari pel finançament de tots aquests nous serveis i prestacions per ser transferits a les comunitats autònomes. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics de la nostra població. Des de Barberà és tot. Gràcies, Judit González. Anem corrent cap a Cerdanyola. ja es troba el Xavi Poza. Hola Xavi, abans que acabi aquest any 2006 està previst que comencin les obres d'un camí segregat per a caminants i bicicletes que aprofita la conca de la Riera de Sant Cugat des de la zona de Montflorit a la plana del castell del nostre municipi es tracta d'un tram de dos quilòmetres i mig de llarg una amplada que osci·la entre 5 i 30 metres segons el tros i que compta amb una superfície de 21.000 metres quadrats que serà realitzat per l'àrea metropolitana de Barcelona i tindrà un cost de 777.000 euros en roda informativa van donar a conèixer els detalls del projecte que permetrà la restauració d'un tram de la riera amb vàries d'intervenció molt estratègiques i que en un futur s'estableixi una connexió amb el litoral. L'arquitecte del projecte, Antoni Casamort, explica que ha estat una feina elaborada per diversos equips perquè el seu origen està en una sèrie d'estudis encarregats per l'àrea metropolitana de Barcelona perquè una riera és un territori complicat i no només és un curs d'aigua, sinó un ecosistema de gran valor. En aquest sentit, va nomorar tots els estudis que s'han realitzat sobre el projecte, com els d'inundabilització el de recuperació ambiental i l'urbanístic i paisatgístic. Per desenvolupar el projecte es faran diverses intervencions estratègiques en alguns punts que connecten camins que ja existeixen. Per Casamort, l'actuació s'entén com a recuperació de la Riera amb un curs fluvial ric i paisatgísticament interessat. Pel que fa al mobiliari urbà, Casamort explica que s'utilitzarà la ceràmica recordant que es tracta d'una zona d'extracció d'argila. Recordem que les obres de construcció del camí... Entre del Mont Florit i la Plana del Castell i la restauració de la Riera de Sant Cugat s'iniciaran abans que acabin aquest 2007 i es preveu que durin entre 8 i 10 mesos. Per tant, l'estiu de 2008, en principi, ha d'estar en, en gestit aquest camí. Des de Sabanyola Ràdio, Xavier Potà. I d'informatius informatius a Ripollet ja la Reme Herrera. Escoltem-la. Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us informem que l'Assemblea Comarcal de Creu Roja Cerdanyola Ripollet-Moncada ha iniciat el projecte Somiant Camins amb la finalitat d'ajudar a les persones amb discapacitat temporal. El programa consisteix en un servei de préstec de material adaptat a les necessitats de cada usuari. El projecte cal duen a terme els voluntaris, pretén sensibilitzar la població perquè doni material d'aquest tipus quan ja no el necessiti i així facilitar que altres persones se'n puguin beneficiar. Somiant Camins ha iniciat a la població de Cerdanyola, però es preveu engegar aviat a les poblacions de Ripollet i de Moncada. Per a més informació, poden posar-se en contacte amb Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet i Moncada trucant al telèfon 93-691-6161 o ve dirigint-se a la seu de l'Assemblea Comarcal a l'Avinguda de la Creu Roja 25-27. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Molt bé, doncs gràcies, remerrera, Herrera. Senyor, recordin, això és Espai Vital Ripollet. Cerdanyola, Moncada i Barberà. Estem per servir-los. Seguim aquí a la taula de, de la Ràdio d'Espai Vital i seguim amb el senyor Senra que, de fet, home, ja que és el dia eh, mundial del Parkinson... Hi ha moltes activitats que no hem donat, senyor Senra. Moltes gràcies per donar-me una altra vegada entrada. Només faltaria. Mira, en principi, eh, a part del dia 11 con el teatre, mm. tenim eh, estipulat el dia 13 d'abril, en la Caixa Fòrum, la jornada d'actualització i l'abordatge de la malaltia de pàrquins. I això són unes conferències durant tot el dia amb una relació de gairebé tots els neuròlogs de Catalunya i alguns del País Bas i del Navarra. O sí, sea, entre nosotras tendremos la doctora Fina Martí, que es el neuróloga del Hospital Clínic de Barcelona, ¿Eh? la doctora Charo Luquin, que ve expresamente desde la eh, Oficina de Investigación de las Malas de Parkinson de la Universidad de Navarra. Uh -huh. Tendremos al doctor Jaime Colichesi, del Hospital de San Pau. Sí. Tendremos al doctor Joan Mulet, que es el mejor neurocirujano de Europa en la implantación de electrodos en la malaltía de Parkinson, Tindrem també amb nosaltres el doctor Francesc Miquel, de la Vall de d'Hebron, el doctor Balaguer, de l'Hospital General de Catalunya. En no sé si me deixaré algun, però vaja, tenim bastant aquí la doctora Àngels Vallès, de la Clínica Terno. Sí, home, l'Àngels Vallès. L Àngels Vallès, que és la fundadora de la delegació de Parkinson. Sí, senyor. I és una de les millors, també, de neuròlogues de la Maltia. Mm. Tindrem també el la doctora... Vamos a ver, el, no, el doctor Gulo Lina Zasoro que és expressament des de Sant Sebastià per fer unes conferències al parc el mateix dia sí. en fi, serà una jornada molt completa tot el dia aquí i després també el dia 16 sí. tindrem una, una altra eh, conferència a l'edifici de la Pedrera a càrrec del doctor Zarranz, que és catedràfic de la Universitat del País Bas sobre la malaltia de Parkinson és ah. el dia 13 Y luego el día 18 de abril entregaremos los premios de Cuéntanos los con Arte, que es lo que parlaban antes de aquel concurso que fem. Pues, reiros, cocarmi, tenéis la competencia. No, no, eso sí que no. ¿eh? Eso sí que no. Eso sí que no. Ay, siempre con el buen humor que nos caracteriza... Volem recórrer les planes web que em porta avui, avui en presència, la Meritxell Lleimeric. Bon, jo sóc un gran admirador d'ella, eh? D'ella, eh? no? sí, sí. Ah, sí. L'he vist treballar moltes vegades i em quedo admirat no ah. bé que ho porta tot, eh? Ama, sí. La Maritxell és la Maritxell No, no, no. jo diria la super Maritxell bueno, pues porto... Parlem a partir d'ara de super Maritxell Molt bé Super Maritxell Doncs dem a les planes web Que ens porta la Maritxell a Maric. Amb la música aquesta, que cada cop m'agrada més, deu ser de, de tamposar-la, Maritxell. Saps el que m'agrada més de quan estic enlleonada, que dius tu? El què? Que no em critiques directament. I no puc no dir soc. res. O no ho clar, permitirem no des d'aquí, eh? No ho no això sí que Ara no, eh? Resulta que critiques la meva música quan estic davant. Eh, Era clar. Que... Ja està bé, que digues les coses quan estic davant. Ah, però tu, tu, tu saps que les coses s'han de fer així. Ah, sí, sí. Vinga, comencem a navegar. Eh, vinga, va, Navegem. primera plana. Bé, doncs, uh, venim de Setmana Santa i segurament molta gent no ha pogut anar de vacances o altres sí que heu anat de vacances, però encara us hem quedat amb ganes de més. No? Com perquè jo, això... la Teresa, eh? Jo, sí, no, no. Això, això, com ens com hem quedat a guardar el poble. Ah, ens han guardat, una amb les claus i l'altre, una obrint i l'altre tancant. Sí. Bé, doncs perquè això no us torni a passar, us vull recomanar algunes opcions perquè trobeu informació d'aquí a cara a l'estiu i doncs, que siguin coses de turisme accessible, clar està. La primera web és la de Polivea, 3 www.polivea.com. En aquesta web, que és una web amb molts recursos, hi ha una part molt extensa de, de turisme accessible, amb unes guies, una revista molt concreta i reportatges de turisme accessible en tots els àmbits. Polivea. Si voleu anar a veure un altre museu accessible, ja que us en recomano diversos al llarg de, de tota la temporada, doncs on es fan visites guiades per persones amb resta visual o per persones eh, que necessitin traducció a la llengua de signes, és el Museu Episcopal de Vic. És www.museuepiscopalvic.com Per per cert, per cert, perdona que em fiqui en el teu espai, perdoni sí, senyoreta a sí. Inmaric. A Ripollet, i avui ja està notícia, és molt probable que es faci accessible per les persones amb discapacitat visual al museu d'aquí de Ripollet, no? Exactament, sí, sí, ah. i espero que tingui una bona web, que crec que la tindrà, sí. i la recomanarem des d'aquí, però de moment no adalentem molts aconteixements, esperem que puguem anar-lo a veure i puguem donar la nostra opinió, que crec que sí que que serà possible. Després de la visita eh, que farà la Maritxell, ja veurem si es pot adaptar no. Sí, segur que sí. És un cello de garantia. Vinga, seguim. seguim. La Marisell? La Marisell. Ah, per això, el cello garantia de Marisell. Vale, continuem. La... La... Bueno, us vull donar un recurs per als que heu estat o sou monitors d'esplai. Segurament no us heu trobat en alguna vegada, si heu anat de colònies o heu preparat eh, activitats d'oci amb nens amb discapacitat. Tots? Eh, podeu mirar a la web 3 www.solocursos.net un curs que es diu el Lleure i la, disca... i la Diversitat, perdó, el Lleure i la dis... Diversitat en castellà. Eh, doncs que allà hi trobareu moltes activitats d'oci per adaptar aquestes activitats, o sigui que si sou monitors o professors o teniu doncs, moltes activitats de lleure pensades, podeu adaptar-les fàcilment amb aquestes idees. Sí. I si el que voleu pel proper estiu o pel proper pont de maig, per exemple, és anar a França, a 3 www.franceguide.com trobareu un apartat exclusivament que parla del tema de turisme eh, accessible en totes les vessants tant els hotels com les activitats que hi han adaptades com els museus adaptats Cada a més eh, a França tenen un símbol que és turisme eh, handicap, handicapé no sé si ho pronuncio bé eh, no, eh, francès bé, el meu francès no és bo però bé, bueno, tenen un símbol eh, més de 1000 establiments de tota França i per tant doncs això és realment això sí que és un segell de qualitat així que us recomano que visiteu 3 www.fransguide.com mm -hmm. Doncs aquestes han estat les webs per aquesta setmana i bé, la setmana que ve no sé si estaré enllaunada o no però en tot cas tindreu més recursos web per visitar. Doncs ja ho sabeu, la Maritxella i Marí que setmana rere setmana ens porta les webs adaptades com la Teresa porta la cuina adaptada també. Eh, Teresa? Doncs pues sí, tots avui... hem de fer la festa aquí No, avui no t'escapis, eh? No, no, no m'escaparé no. no, Avui avui calçots, senyors, atents Nem amb la cuina Anem amb la cuina Anem a escoltar la recepta aquesta Que a mi a mi em porta de cul Perquè de fet jo vull fer calçots I fer-los adaptats I la persona que em sap I que ens pot explicar com És la Teresa Diveu Nem a escoltar-la Calçots adaptats, Teresa. Pues sí, senyor. Sí. sí Què sí, són, sí. sense cua? No, no. Ah. Amb, amb cua. Lo de la terra, allò que hi ha a la terra, allò que els pèls, allò no tallis. No, allò ho deixes. No, allò ho deixes. Però a la punta que hi ha molta fulla verda sí. en talles un tros perquè t'acàpiga en el forn. Ah, bé, és a dir, que els calçots adaptats són al forn. Al forn. Que sí. no ho hem dit. És, és això, al forn perquè jo no puc fer-los de terra. Jo he mirat que en el forn ho pot fer persona que està una miqueta discapacitada o una mica bastant. És okay. més... ...no sé, adequat... ...adequat, adaptat, adaptat al moment... ...si sí, no, no s'ha de fer no. foc a terra... ...ni recollir res... ...no, mira, escalfeu el forn... Mm -hmm. ...quant el teniu calent... ...hi poseu la llauna... ...la llauna a la planxa de la llauna... i poseu un paper de plata sota... Uh -huh. ...i després hi poseu els calçons... ...no els renteu... ...perquè si els renteu allò que traieu la terra de la cabota... Després marxa al sabor del calçó... ...millor no rentals. ...perquè després la cabota i amb les mans... ...ja ho traieu... ...i traieu les primeres fulles que ho heu de menjar... ...ja queda net... ...de fet diuen que el foc ho mata tot, no? Sí, això també... ...és veritat o no això? Això no es diu, eh... ...la això meva àvia ho deia també... Sí, sí, ah. sí, sí. eh, ...dons no els rentem... No el rentem, ja ...només tallem les fulles de dalt... ...de dalt, sí, aquelles sí, verdes... ...talleu-les una miqueta perquè hi en la plata... Els poseu estesos a la plata. Sí. Si sou molt, potser haureu de fer dues llaunes allò amb dues vegades. Amb dos cops? Ja, que? És a dir, no els podem amuntegar, no? No, potser no. Jo crec que no, va, ja no sé. No sé, és que, que ni caben pocs. Doncs, pues, eh, home, una llauna Com? tenen en compte que és així. Sí, a l'ullar. Són ja. primets. Sí, són primets els polsots. Són primets. Sí, allò que potser... Sí, que vas posar, potser una sobre l'altra em posarà, perquè de menjar... No, que de però menjar... Teresa, perdona, si es poses a la llauna amb el forc, per la part d'avall no tindran foc, només que tindran l'escalfor de la planxa, no? No, no, a, a dalt i a baix. Sí, sí, però per, per dalt hi foc. Sí, per dalt i per baix. Però per dalt hi haurà foc i per baix hi haurà foc, però a través de la planxa, no? Sí. Senyor Senra, <laughs> m'està desmuntant l'espai de cuina, eh? Això no pot <laughs> Sóc un expert me. en calçots Ai, <ríe> bueno. Ai, segueix, Teresa Per dalt i per baix ah, sí, bueno, Com eh. veieu que ja estan cuits que estan tovets Sí Després hi poseu altra vegada un paper de plata per sobre mm -hmm. Que es de concentrar bé Que si cal, el caliu es acaba de caure Ah, bé, bé Ja apagueu el foc Doncs mm -hmm. pues mentre escaven de d'això Prepareu la salsa Vale, no fiquem oli? No no, no em fiquem. No, no per bé, bé, estava jo amb el que he dit el senyor Semra, clar, perquè si no hi ha el foc per baix... Igual. Home, si vols, li poses una mica d'oli per sobre, com fem el pebrot que esvergini al forn, allò que li va de, uh -huh. una mica d'oli per sobre. Uh -huh. Allò, vale. untats, que així descava... I, quatre tapats amb paper de plata, que es capi de coure. Mentre es van ells mateixos, quedant el caliu aquell que es mm -hmm. acaba de cobre per dintre perquè cauran per... Doncs pues després prepareu la salsa. La salsa pues, també ja ha que obriu al forn es calibeu 4, 5 o 6 tomàquets medusos, grossos al forn. Mm. Una... una cabeça d'alls també. Que que siga una cabeça d'all no pique. Després es, mm. es calivada, queda to allò i que no ja no pique tant. Molt bé. I si voleu també podeu posar-hi una mica d'escalibada, pebrotges, marguini, escalibada, si teniu. Això és opcional. Poseu també la l'enyora en remull. Una enyora. Una enyora, sí, perquè quan està tova, després l'obriu i la, la paleu per dintre, traieu la pulpa de dintre, allò. Que la rasqueu i allà és un hi ha la d'això. Si ho poseu tot amb un poc gros, perquè allò es necessita i poseu el tomàquet, el paleu. Per pelar-lo bé, es fa una creu per sobre el tomàquet. Uh -huh. I després el podeu pelar-lo bé. Uh -huh. El paleu i poseu la deixos a dintre el pot. Molt bé. Li la enyora, el rasqueu i traieu aquella pulpa, la poseu també. Les calivades hi teniu. I agafeu una molla de pa, la mulleu en vinagre També allà dintre. I poseu 12 ametlles i 12 ametllanes, o 15, més en poseu... No, però això, això ho havia sentit, ja ho havias dit tu l'altre cop que ho vas llenç. fer, sí, sí, 12, sobretot 12. Ai, o 15, igualment... 12. Tot, jo 12, dic 12. 12 i punto. Sí. Què més? Sal. Sal. Que no et la sal. Sempre te la deixes, com tu no en prens mai, no. eh, que és això. I poseu oli d'oliva... Mm. I trinxeu el minivir, esclar, ha de ser un poc gros perquè jo farà bastant suc. Sí. I ho trinxeu, ja teniu la salsa dels calçots. Molt bé. I ja podeu, i si ja els tindreu calentonets i més tovets ja podreu menjar. Doncs molt bé. Que bo, eh? Calçots i la seva salsa. A Aquest cap de setmana m'hi poso. M'hi poso fer-los, sí, sí. vull dir. La salsa no ja sé com sortirà, perquè jo... Jo els calçots al el fort sí, però la salsa... Tot és provar eh, tot és provar-ho. Provar el meu home no havia fet mai menjar i ara fa de tot, uh -huh. el pobre. Molt bé, doncs escolteu, arribat a aquest punt, senyors, eh, no sé si ens queda temps pel programa, em diuen que sí, tenim 10 minuts, els justos perquè us passem una entrevista que va fer la Mària José Ruiz eh, una entrevista eh, que realment era interessant, sí, perquè era de Creu Roja que està fent actuacions als hospitals pels nens petits eh, ara m'he recordat jo em sembla que una mica d'Alfheimer també tinc, eh, senyor Senra no, jo crec que no, no senyor, tu creus que no? jo no? crec que no esperem que sigui sí que no la tinguem doncs anem a escoltar l'entrevista amb Maria José Ruiz, que ens té preparada. És aquesta. Un programa d'infància hospitalitzada es porta a terme per part de la Creu Roja. Dins d'aquest programa, que el que pretén l'objectiu, evidentment, és el d'ajudar els nens que estan ingressats i que tenen largues temporades d'hospitalització, dins d'aquest programa, com dèiem, ara la Creu Roja ha editat un conte amb música que està adreçat a doncs, aquests nens i nenes. El conte es diu Maria va a l'hospital i l'autora és la pedagoga Anna Pascual, una dona que també ella, doncs, fa anys va patir llargues estades en els hospitals. Per parlar d'aquest tema, tenim a l'altra banda de fil telefònic a l'autora, Alana Pascual. Pasqual. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bon dia. Bé, eh, explica'ns una mica què és Maria va a l'hospital. Bé, doncs, eh, la Maria va l'hospital és un conte que va, va dirigit a infants eh, concretament que estan hospitalitzats, i narra la història d'una nena que pateix el procés d'hospitalització. Des de que es comença a trobar malament a casa, fins que passa tota una sèrie de proves mèdiques i viu una sèrie d'experiències dins l'hospital, fins que surt de l'hospital i es posa bona. Uh -huh. I quin és l'objectiu d'aquest conte? Bé, l'objectiu... Eh, els objectius són, són diversos. Per una banda, eh, jo volia transmetre pues, una sèrie de valors com l'amistat, la solidaritat i la importància de, de la família i del context que t'envolta, sobretot quan estàs en una situació com és la d'estar malalt. I per una altra banda, volia donar-li la importància a la música perquè és un conte que està acompanyat amb un CD, és un conte narrat amb música i té quatre cançons i la, per mi la música doncs, eh, millora molt l'estat d'ànim d'una persona no? i especialment un infant. Llavors eh, la meva idea era sobretot que tinguessin un material, un recurs que ells poguessin fer servir solets o, o acompanyats i, i, i pogués millorar la seva estança. Bé, la qüestió és que aquest conte, a més a més, segons hem pogut llegir, està fet amb l'ajuda d'una nena, no? Sí, bé, eh, la, en aquest conte han col·laborat diverses persones, però especialment eh, jo, jo sóc músic també, vaig ser mestre de, de piano durant cinc anys... I llavors vaig tenir una alumna meva de piano i, i li vaig comentar que m'agradaria pues, que participés en aquest projecte. Llavors ella va ser doncs, com la protagonista de, del conte, o sigui la Maria, i bueno, ella forma part de, de, de tot el, el projecte. I el, l última cançó del conte doncs, la canta ella. Ah, mira, veus que és, que és bonic això. I, I amb aquest llibre que fareu? Vull dir, s'ha de vendre o si sigui s'ha de comprar o vosaltres eh, ho repartiu en els hospitals? Què, què s'ha de fer amb el llibre? Doncs és un, és un conte, com bé has dit abans, que, que el subvenciona doncs, bueno, està fet per la Creu Roja Joventut i es reparteix a diversos hospitals de la província de Barcelona amb els quals nosaltres hi col·laborem com a voluntaris. Llavors, està, es troba gratuïtament, tots els nens que ingressin als hospitals, com Vall d'Hebron, el de Terrassa, el de Vic, el de Martorell i el de l'Hospital del Mar, doncs eh, el podran trobar allà i el, i el tindran. I després, perquè com vam pensar que era un conte que també hauria de, de llegir-lo tothom, encara que no, que no estiguessin hospitalitzats, doncs el vam penjar a la pàgina web de Creu Roja Joventut, perquè els nens i els adults et el poguessin llegir i escoltar. Ah, molt bé, perfecte. Sí. Bé, la qüestió és que, Anna, eh, els nens i nenes que estan en els hospitals, i si tu ho has viscut, doncs eh, tenen una realitat diferent, no?, a la resta de nens, que evidentment doncs, no han d'estar hospitalitzats. Suposo que tenen un seguit de problemes, que potser doncs, aquesta, aquesta activitat de, del llibre o altres els ajuda moltíssim, no?, com és el tenir estar en un hospital, un nen o una nena? Doncs Si sí, bé, jo, desgraciadament, o, o afortunadament, ja, no ja no sé què, però vaig estar molts anys hospitalitzada, no? al, al Vall d'Hebron, a més. I jo el que recordo és que doncs és una experiència bastant dura, en el sentit de que has de passar per tràngols no, de, desagradables, de proves mèdiques, eh, gent metges que van amb bata, que et, que, bueno, que et donen cert respecte, però tens molts moments de, de soledat, perquè depèn de l'hospital doncs, els pares no es poden quedar dormir, perquè comparteixes habitacions amb, amb molts nens, i doncs, són moments doncs, difícils, i a més que estan fora del teu context habitual. Llavors, eh, per mi eh, el més important va ser el suport emocional que vaig rebre del, de la meva família i dels meus amics i, i, i sobretot el que recordo més entrenablement eren les llargues i llargues xifades que tenia amb els, els altres nens que estaven malalts com jo o, o pitjor. Llavors és molt important el tema de, de la comunicació amb els nens, de, de que a jugar d'una manera pues, imaginativa, que utilitzin la, la, crea, la creativitat, etc. I, i que ho visquin com una cosa més a la vida, no? totalment normalitat Això és el més important. Tu t'has fet voluntària. Sí, jo fa dos anys em vaig fer voluntària d'infància hospitalitzada i, i bé, perquè tenia pues, aquell coquet a dir, ostres, m'agradaria apropar-me... Aquella realitat que vaig viure fins als 14 anys. Ara ja en tinc 28, han passat molts anys, tot i que també he anat, eh, he anat apareixent pels hospitals, eh? ara també, uh -huh. però bueno, d'una altra manera. I llavors doncs, vaig començar fent acompanyaments i vaig veure que, que es necessitava fer cosa, no sé per, per, per a ells. No? I sobretot vaig acompanyar nens eh, de diàlisi que... Bueno, és, és un trastorn renal, bueno, que han d'estar hores i, i dies seguits a, a l'hospital, no? i passen moltes estones sols. I sí. Llavors allà vaig veure que una cosa que poguessin tenir sense que hi hagués ningú nàdula al costat era pues, un conte en o sigui, que es poguessin escoltar i llegir-lo a l'hora. Uh -huh. Tu eh, recomanes fer-se voluntària de la Clou Roja per acompanyar nens i nenes en els hospitals? Home, i tant. O penses que potser no tothom... Uh, eh, ho podria fer això? A veure hem, no tothom ho podria fer, doncs sí, és veritat eh, ja que el fet d'estar amb un context com és un hospital doncs és, per segons qui, és més difícil no? eh, llavors el, el, el que és important és mentalitzar-se o tenir clar que el que vas a fer allà és estar amb nens acompanyant-los, fent-los un una mica, doncs, la més amena a l'estança, i ja està. No? O sigui, no s'ha de pensar que, mare meva, no sabré fer-ho. No? O sigui, ho pots fer qualsevol en aquest sentit, però eh, emocionalment parlant ha d'estar preparat, perquè t'hi trobes eh, tot tipus de, de situacions complicades. Mm -hmm. Evidentment. Bé, doncs, eh, Anna Pasqual eh, has escoltat ja els nens, o sigui, ha sortit ja el teu llibre per cert? Sí, eh? sí, sí Fa... ha... des del dia 20 de des, des del dia 20, bé sí. i, i has escoltat els nens el que diuen del teu llibre, els agrada? Sí. <laughs> <laughs> Així és lo, la, bueno, la satisfacció més gran no? que, que sento que els nens els agrada i el que m'impressiona més és que canten les cançons no? i que i que els hi veus, bueno, amb un somriure d'orella a orella, no? Quan, quan el tenien a les mans vam fer la presentació del conte al Vall i, bueno, recordo que vam anar per a les habitacions per veure aquells nens que no van poder baixar la presentació del conte. Mm. I, I ells, bueno, estaven, bueno supercontents no? que una persona de fora vingués per, per, per, per tancar una miqueta la rutina i a més li regalés un compte i a més que tenia un CD, no? que per ells era com que bé, no? podré escoltar música. Per mi va ser la, la, la més gran satisfacció de tot, tot aquest projecte. Aquest és un tema molt sensible i la veritat és que com tu has dit, eh, tot i que no tothom ho pot fer, jo recomano, jo no, no, ho, soc, eh, no ho soc, però ah. recomano, penso jo que s'ha de fer, eh, treure una mica del nostre temps, eh, del que tenim i ajudar a aquests nens i nenes, o no solament nens i nenes sinó persones grans que també estan molt soles i ajudar a estar una mica millor en aquests llocs que són els hospitals, on obligatòriament tenim que estar i on quan estem acompanyats doncs, el temps passa d'una altra manera eh? molt més millor i evidentment doncs, el nostre estat psicològic és millor i físicament també ens trobarem millor Moltes gràcies a Anna per fer aquest conte, per ajudar també aquests nens i nenes, moltes gràcies per la teva experiència i que continuïs escrivint eh? a mi, a mi Moltes gràcies a vosaltres Moltes eh? gràcies a vosaltres la veu incansable de la Maria José Ruiz ens ha portat aquesta entrevista senyors, marxem ja senten la sintonia que ens està dient Apa, cap a fora el Fran, Fran. Hola, què tal? Hola, hola el Fran el nostre tècnic que fins ara portava uns dies callat i avui el fem parlar i tot. Escoltant Atena, Atena, Sí, senyor. Frank, gràcies. A vosaltres. Gràcies, Fredi, gràcies, Maritxell, gràcies Josep Senra, que ja ha fotut el gam, i gràcies a la Teresa Diviu, que Molt va ser bé. la setmana que ve. Sí, a veure si posa un altre repte, va. El repte que et posaré va. és... No, me'l poso jo. Tot Provar que els calçots i la seva salsa. Ja t'explicaré <ríe> com sí, m'ha anat. Sí, sí. Gràcies, Teresa, i a tots vostès. La setmana que ve i tornem. No ens perdin d'oïda. Adiós.